مَنْ يُذِلَّهُ الله مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُعِزَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذِلَّهُ فَلَا عَزَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَاهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ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 كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُو عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ أَوْ هَيْنًا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ وَرَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عليه توکلت و الیه متاب زمہ عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ماستاسو مخکې ذ سورت اتरात تدیا الله سمې پاره سه ایسو سورت اتरात کې لن مقصد د دې خبرو چې لایق در آمدکې دو صرف یو الله دې اصل کې راز ویلې شي گلګلتا گل مشرک چې بغیر د الله نه مخلوق ته आवाज کړي او دا صورت هغه ته ولوس شي نو پاغه گل گل گلګلش چې ګورځو خو بلته ماواز کوم او د دې رد قران کې پدی سورث کې د دې خبره بیان ده دلائل پدی پیش کې چذا مدد قول قابل او لایق صرف او صرف یو الله ده مخلوق ته کو سوکواس کې بغیر د اسبابو انوغا نرا مدد کیږي ناغاوډي او نغوینی اوپدی مسائل صورت کې دلال پېش کوي عقلیا چره انسان عقل منی عقل سلیم د انسان هغه تزیه او هغه منی باور کوي پاړې باندي د انسان عقل غمني چې الله را مدد کیږي الله درا مدد کې دو قابلیت چې کما یاد معلوم سي د پیدایات کې الله موږ ته بیان زده خبره کوي چې پیغمبراته ما په یو داسې امت کې لګلې چې داغه نمخ کې نور امتونه او انبیاء له سلام ماي امتونه ترا لګلې قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ أُمَمٌ حَكَارَ بَسْتَا سَيِّ خَپَلُ مَتَّا كَار بَسْتَا وَمَتَّدَايَ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ چہ ته وُل لې په دې خلکو اغه خبره چې ما حکم پیغمبر اتا ته کړي ما حکم کړي وای مه کړي دا په خلکو وُل لې نو واحد خبرې شوی و قران کې د بیان مونږ تکای کله وی او تولما او هي الیک مربک اوللا کتاب چو حکم کولی شتا تا اوللا اغه مسل د توحید چاغه بیان شوه د تا پیغمبر کله وی وکذا الیک او حینا الیک روحا من امرنا پیغمبراتا ما حکم کړي دې د خپل روحا روح قران نه تعبیر پروسه راکې څنګه چې دې بدن د پارا د تزمکه د نشنوم او د زمکه چې کوم سيزونه د اوزي او داغينه د انسان د بدن نشنوماکي ندرو ده پارا د نشنو ما ضرورت ده آغا سیز نکیگی چه کم سیز ده برنا رازی برنا ده اللہ حکمون رازی برنا ده کتاب رازی برنا ده اللہ قوانین رازی, رازی نددی ده پارا ما تاتا حکم کرے لی تطلو علیهم اللذی اوحینا الائک تلو لپده خلق و زکا تلو زکا چې دې خلکو انکار کړي له برحمان زما په یو والی باندې په بلنده مېربان بادشاه آ خبر زده مېربان بادشاه سوا قولو ربي لا اله الا هو خبر زده وا چوا پیغمبر زده الله زما رب دې لا اله الا هو نشر بل حاجت پر کول مشری بل لاض د و نقصان مگر دا الله دی علی توکل تو ویلی متا خاص په ل مزهس په ل دیو خاص ته زید واپس کې زو دی د دې آیت مقصد دا چې پیغمبره اتماد علی ګلی یو متہ استاد marked چې سورہ امتونہ مادالی ګریو دا یو متونو د پاره پل خپل پیغمبر زالې ګره او مکلف زالې دا ګرځول یو د دا زالې ګرو مقصد مت بیان کو چې ته مادالی ګلې ته به زما کتاب مخلوق ته بیانې ځکه خلقو انکار زما په بلنه باندې کړې ره اواګه مسالہ هغه ته صداحتن ذکر کړه چې قول هو ربي لا اله الا الله و عليه توکل تو ویله متاب خبره خبر نش مغته لا عمل د پیغمبر خو دا مغته د پیغمبر هغه بیان خو ده چې پیغمبر الله د سم مقصد د په نړۍ ته را لېګلیو پیغمبر چې دنیا کې کمالات اختیار کړوا ځدی umat د 파را نو غلارې مغته خو ده لا په کمالات چې پیغمبر تلو د پیغمبر نور سوساو په کملار تلو اغلار د کامیابی وا هغه تک پکار دې تل پکار دې لدی دی صورت کې حاصل دې رکھے چې زو ارا مدد کې دلو قابل زکیم چې دا دلایل زماري دلایل شمیره یو دلیل د دې قسم دی خالق زاد سزیم پیدا کوروالزم او ګور لاوي پیدا کړي دې مې دې مخلوق څنګه پیدا شې کړي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الاي ما اسماءنا پرتکري دې بیسټونو دا پیدا کړی دی دا مزل او درول دی وګورستن نشتا برجې نشتا دیوال نشتا چې درې یا دانه زې سره جوړې بندو بس ته پروسو د دیوال د برجې د پیلر چرابه نه زلزله کې پریږوځي او دا ټول زلزلې راځي دا چټ نه پریږي چټ پریږوځي چرته چه تونه وپریوزی دیواؤنه زالی شی عبادیانی زڑی شی خواسمان نپریوزی ونن زڑی گی دابال پریوزی چه دا اللہ حکم دیتاو شی ازا سماعا انشقت وعزنت لربی ها وحقت کلاچا اسمان اشنی گی زکا اسمان بشنی گی چه اللہ تا حکم کوي چه اشنی اسماء منفطر بی اسمان بهلیک دن کې شې دن کې په حکم د الله هم مختلفه کلوه و ذات البروج کلوه و سماه دا مختلف حالتونه په اسمان باندې دাজি غوث مکمل ولارله حکم پذیله شته و درېگا دويم په اسمان کې داسمان د دا پاسا یو بل سیزده چاغه د ټولونو اهم سم مسوا الارش الله بر په بر تخ باندې برابر دی استوای کلی دا څنګه برابر دی تخدا الله برداشتنه بل دی کینش تا الله هو هو ماکم تاسو څه ده دې چې کمزې کې مخلوق دی اغه دی کې الله ری بس مخلوق بنی الله وای الله په هر ذکره پس بار د قدرت سره ان ذا الله قدرت رسيد انسان ویق دځمکه د لښته دي انسان د ریابونو ویق تنه شته کله لا شمړ الله ارز موجود دي قدرت دا هغه مقصد مقصود علم دا هغه چې وي ويحي ولا يحيطون بشئ من انه مخلوق یه حق نشي کوو مو ولس پوي ششمي واټه نظر کار کې ټوټوسکوپ کار کې ها دارنګه چې څو پورې هغه اړيدي هغه pore کار کوي د هغه اړین علاوه د انسانو رسایي هغه ست بیان کیږي کی. او د الله رسایي استه کیږي ترمدا وسخر الشمس والقمر کار کې لګولې دین نور اسفق مې نور توغره اسفق مې اسمان تای و اسمان نه زاووا اسمان نه دي سوره ملک راجی ها سوال لقد خلق الذي خلق سبا سماوات طباقا خير شول وعلى ذاته چ پیدا کړی دی واسماونه طبقه په طبقه یو اسمان دی نو بیا بل اسمان دی نو بیا بل اسمان دی یو اسمان او دو بل اسمان مرز کې دوه فاصلا ده لکه څنګه چې د اسمانو د ځمکې مانس کې فاصله دا سونه مخلوق ولیدا الله تباقا طبقه په طبقي سبع ترائق او طبقي ولاره دا دغه اسمانونه او ګوره په دې ټولو اسمانونو په فضا باندې دا الله مخلوق ولاله فرشتي فرشتي ولاله دوره کولاو زين نشته بوخاري کې حديث راځي چې انسان په کې د سلوړ ګوتیږي سلوړ ګوتی ټول باندې چار چاپېره فرشتي وي ها حواله عرش اوس نه چاپېره عرش دلاندې کولوي فوق عرش ټول فرشتي ولالي وي او په حمد او سنا کې مشغول وي د نور نور سوس پغمای د قمر نورګور څنګه خسته ډیوټی کوي چرته نور قضایی کوي نا قضایی نه کوي سال په خپل ټیم باندې چې کم حکومت او وشي نو بده ټیم راخی دي باغ ټیم باندې کله وګډیږي کل لندېږي ټیم دا په حکم داله یوزل حدیث کې راځي نبی علی سلام ته پوځابوزنه وکړو رضی الله انهُ نو یو بوزن ته پوئگی ځانور چرته دي او الله عالم الله خو پوئگی ماته پته نشته نبي عليه السلام او توي ابوذر دا چې کله خپل مقام ختم کړي شدته الله کمزه خود ريغا موقام ته اوره سيګي نور الله ته فسجي دشي چې الله ته فسجي دشي نو الله او ته حکم کې بیا راستر نشه بیا شور وجه خپل مقام باندې نداء په حکم دا الله باندې داداخي جو پريوزي شکل دا خپل پرګرام خپل پلاو ختم کی انتها ته ورسی راغې نه پس الله ته بسجده نور پريوزي او چې سجده باندې نو نداء الله حکم تو شي شپیا ها دا راغله نشم دغه نور ختمېدن نه لکذا ولته کې نور دې پا امریکا یوروپی باز ملکونو که شپا دا وز دشپیر دولوز بیگی دیو با جدا اتتیاری دی اوز نور روان دی اغا طرف تا پا بشپای بیا پا غیبانی سوی غزوی خوچه پریوزی حکم دالا کیگی بیا پیدار نو نور او سپاگمه دالا دا حکمونو تابیدار دی سپاگمه تا وگورا نور او سپاگمه که سفر کنش دا نور که صرف رنائی دا تپش گرمائش پکې نشتا او په نور کې رړایوم نشتا گرمائش همشتا نشتا کې نشتا سم نه گرمائش ته پدې جيمي ګم سره کې ناشته ودونه چې له ګوډر کې نه نبي دا باندې نزلا زو کام راځي پدن ګرم شي گرمائش تا دارنګي الله وی ګورا اسماءونه میودرولې بغیر سونو حرف ته وګورا هغه مې تعبیرې او نو راس وګمای وګورا غمه تعبیری کله یځی لپاره ځل هر یو روان دی هغه نتی مقدر خپل ته دنیا کې په جمیو او وړ کې خپل مقام ته روان دی په جمی کې یوز نه راخیږي په وړ کې د کم زینا د بل زینا په جمی په یو پر یوزې او وړې په بل زې پر یوزې رفتار کې فرقون دی وختونو کې فرقون دی و تدبر الامر یو دبیر الامر آئی وفسل آتی لالکم بلقائی ربکم تو قنون یو دریجی منتظر بیان کا برو گرالاوین فیزا زمادہ پا اسماننو کے نورا استوریو سپوک مئی اللہوی زمادی بل جائے کے اس صورت نحل کے اور سارا تفصیل کے آلتا اس نجوم سے کر وَنُّ نُّ جُومُ مُّ سَخَرَاتٌ نُّ رَوَسْفَوْمَ يَوْسْتُورِي تَبِیشِ وِيْدِي بَا حُکم دَ دویم دلیل آغا صفلی ریخ که تا بره بیانو که چه دی صفتونو مالک زیم نمارا مدد که ختم ځیم که نه نقطته شوور کوي وول مل اررض به جااف یا رواسیا به انه ومنقل سراې ج حسې جااف یا زوجې ننسې یغ ش ل النار معشالله س بدلله پیش من ده الله و بره که نظر د کار کوي لغونې بره وګوره. دا چت د چا دې د چت کې دا پروګرام د ګرمایښ او د دا چا دے دے کی دا کړیږي زه راک خبره کا نه کې نوښتات چې په دې ځمکه روانې خ ګوري ویني نو خو گوری دا ځمکه د لا چا غولولې دا الفیه رواشیا او په دې ځمکه کې د لا دنګ دنګ دا, دا کړیږي رواشیا وانارا په دې ځمکې کې دا قسمه قسم ولې د لاچاروانی کړی دي دا اباسین دی دا لانډې سین دی دا د تربیلی سین دی دا سټیپا رینیر دی ری بهرال یخه او ګدمی وبا ګورا وانارا روانې کړې وله لرا او دا والی چې نه خلک به دا فسونه وکړي پوچم شي روانه و, و پیداش پهعادې او سیزو د رابولزت کې او دا موسچ کی دی چې دا نهرته کم ج نه را ځي سبب وي که دا راې د کم دی نه را د غو نه غونو د پاسسهشي واړ وا و کږي د هغې نه او بجوړيږ او بونه بیا مختلف سیزونه او د هغې پروګرام حکومتی په نونو کې ما او تاته او به راځي او د غ نه بیا فد حاصللو ونې بټي دا په سراب کیږي او هغه په مزه حاضري ديږي که کاروبار کې کا نو هم په دې شي زونه باندې چې دا ست په کاروبار د سنو کې ذمہ دار انسان کو خوراکي هم دې شي زونه په وجبان نو الله دادل المنتخ مدل رزا وجعل فيا رواسيا وانهار رواني کړی الله وې ما تاسو لو ولي بیا او من كل السمرات جعل في حسن دار قسم میں پیدا کری الله پا دیکی جوڑے دعا میوے کیوں گو را جوڑا, جوڑا دا امرو تم خیال کرے بعض سری او باز سپینی منس کے سروالی تخلقا حمیلان دیر کئی مالتا او سبا موسم دے گو را باز مالتی منس سپینی دے او بعض منس کے سریعی دا جوړه جوړه دا ار یو سیزله الله خپل خپل رنگ ور کړی ار یو سیزله الله خپل پل یو خون ور دی رنگونو ته وګوره لکه صورت نهل کی راضی الوان قسمه قسم میوی دی او دا قسمه قسم رنگونه دي وګوره متشابهین وغیر متشابه پرنګ یو شان دی خونکی بلشان دی او بلا مالی چونی یو دو تا غون دی دغا راکنا مالی دا مالتای خوش سب بوی گاو بوی رو پارا گی نی مالی خانه دا بیا ماتاو لده نارنی دی نظر په دو کشو او گورا نارن جا مالتا سنکرا میتا میتا چشنی خواکسر کلی کلی با که او دا... ها... ها... دا خدا سی سزونه دیم رنگ دیو طول یو شانده که نده بلکه نارنگ طولو که خیستا او غطه نه نا. نارنگ دیو خیستای غطه خراغی خون چه دیو ساکا یو چانده دیو خوڑا پدی بدن که لکه دا کولینو غوندي زهر پیدا کوي زهر زهريله شيره یان دي تیز دي تلشواري کوي واضح allegations خوري اغم اصل خارینه ده غنم ډیره فېدی وږي هم ډیره فېدو سوزونه کوي دا نورنګي ګورا مالته ګورا سوره خواګه ده دارنګي هده ماته سره یو بل سيده کینو کینو کینو کینو ګورا نو آګه ده مالته غوندي نه ده نارن دا کینو غو خوک خوګ نه دی دا د دې صورتي مختلفه علاوه دا رنګونه دی او خوګاله مزو ګورہ سورت یا نام کې راځي کلو خره من اسمر هی د میودا غینا اذا اسمره من سمری اذا اسمره کله چې میوونی سي و ينہی او میوګور په خکی کچه میو به نه دیو جنا زمند علماء احادیث و کیمرازی نبی علیہ السلام منع کرے دا باغونو نہ دا فسلونو چا کچی دا خرص نہ خرسی کم فصل چدان په خشوینه دا چا خرص که حرامي خرص کو گټه حرامه کم باغ دے داگی میوه خوګه شوی نه دا باغی خرص کو حرام دی غټه حرام ده دا رام سوال نه الفاظه حدیث راجی حتا یب یز الا بفصل خرسیگی چا غفصل دانا پینیش د دا جووارو داناس پینې شو پخشی الا بخرسی گی دا ونګي زه ټکو دین دوانو با با الا خرسیگی چا کې خوګواله پیدا شي دمال ټو حداوینګي د دا سیوانو دامردو باغونه په با اعلی خرسيګي چای کې او خوګواله او سروواله پیدا شي مالته کې مالته کې چې څو پورې شنوواله دغه حسمنه ده خرسيګي بنا مګه یو تاجر ته وي وېدا هوډه راګرانو شو هغه دله کومو سودا کوي کورونو ما ته ما آرام دي اگر ما سره خزو وېدا به وسکلو مه واس مکا ونه ودا هو چمن دی وکی ونه بیاخذ نور خلق سوداګان کي میودي کي کنه وله آرام کي ودا هم پري گل كيلو يا پچيونی سي وړې که کنه بیا سوک پړې دي چې کله باغ جوړ شي او پوښ جن میماله نو سکه لري غالبا نو غوښته دی وکی واغه سوټې نه فایده ولاي او کوي ولاو استای من لوري را <لا> مه زمام مننه د قران او سنتو ما نه په فایده کې د دنیا داخله دالو کړی وسته د خټکو او دیندوانو باغونه خرسيږي کنه په روزه دارانو باغونه به ګرانه نه مخکې دا باغ غستل غواړي نو کچري ووګي ولی ولی ها لو بم پکې پیدا شي او باغونه خرسيږي دا قطن حرام نه مله کړې پیغمبر خدا سيست دا ولې مله کړې يره ځاځک مله کړې پیغمبر چې دا سبب د جګړي جوړي جگر ادا سرا دغه غا اندوانی یو لاک روپی ما دو جده بخار سکره او کچھلی نیولی دا اوس هغه اندوانی سبا غتی چی مسکی سپینو اوکی چی مسکی خرابی چی گلی پی ہوشی افت پی را باغ مالک بوشی چې مارا پیسی را که ابو اسشی پیسی را کم مالک باغ پلاس رانے گئے باغ خرابو خطی را باغ تخم نو جګه ده که نه ده یو بل تبا په ګریوان کې لاسهچی. نو چې پی غمبرې پار چې سبا ګریوان کې لاس یو بلتهچوي غسیید نا راوا دی باغ پوخ شو فصل برابر شو باید دغه مالته د وړه وګوره خوندېښ سهکه دغسیز د په بوتو کې. دغ با د خټکې دو نه غوره کټ کا سری زما د سپیلی ستاانه ده من منیا وکې خو دا دا رنگي برابر عرص چې داغه په معیارو خيږي باغوالي بهکه په کتابان کې کې په ګټه کې شره وي د داده سجده هو پیغمبر دا موږ ته ویلي چا باندې یو څیز خرڅ ک او پای کې د الله د طرف را پاغه عذاب راغې ګلې په اوښو سلې په رالا بارال خصم رالا دا واغله سپلا سره بلسرانل اچھا چې هغه سيزه نو مالک تا پیغمبر پاکوي اختیار دے مالک د خامخه هغه ته مافيو کی دا هغه باغ یاد زمکه چې کوم مالک دے هغه ته خامخه هغه سن کې د باغ ته سوي کی مافيو اچسي باغ په هغه پوو خرچ کړو شرط سيو او هغه لپاره دادي چې د دې دي کی ځکه کذا د دسر او او دافت پراغله او ام د سسته د پیغمبر پاکو خیر د سدا احسانو کا الله بتا سره احسان وکړي الله تعالی د بل غالي په دې فسونو نورو فسونو دې زمکه کتابه خیر الله واچي ورځې تک یو لو په پریریوت پریری او فائده شره دی که دې ګټه کړي او ک تاوان کړي مال راکنه جګړې جوړيږي بابا کلا وتا ګیره نيسي کله ته پرووبانه یوه ګورا کار څه کوي مالو پورا پیسې راکي بل زاباده خلکداسه کوي خبره بن خو لاړه کیږي ذمہ داری 100 سای ورکی سوکو ته بیا نوې سوکو ته سای وې ها دسره کنا ویلکه دا شی ما په یو لاکھ شو الکه هدا 1500 په کې سای واله وای کنا وی د 1500 په کې واله کما داسیز پر خو دو پیسے لارے کسید میں واقع ستے نو پینزا کم لاک بود رکو تا پینزا بگدائی نوٹی او آگا